Jabur 77 dari ayat 1 sampai 20 Untuk pemimpin musik, untuk Yudutun Masmur Asaf Aku telah berseru kepada Allah dengan suaraku Kepada Allah dengan suaraku dan dia mendengarku Pada masa kesusahan ku cari Tuhan Tanganku tadahkan sepanjang malam jiwaku enggan Dilipurkan Aku ingat akan Allah Dan berasa rusuh Aku mengadu dan semangatku Tertekan Engkau mencegang Kelepak mataku Aku rusuh sehingga Tidak dapat berkata-kata Aku telah memikirkan Masa silam Tahun-tahun zaman dahulu Aku mengingati kembali Nyanyianku sewaktu malam Aku merenung dalam hati dan rohku tekun mencari. Adakah Tuhan akan menyingkiri selama-lamanya dan tidakkah dia berkenan lagi? Sudah berakhirkah kasih setianya untuk selama-lamanya? Sudah batalkah janjinya untuk selama-lamanya? Sudah lupakah Allah bersikap penuh belas kasihan? Dalam kemurkaannya, Sudahkah ditutupnya, Belas kasihnya? Maka aku berkata, Inilah kekuatiranku. Tetapi aku akan mengingati Tahun-tahun tangan kanan yang maha tinggi. Aku akan mengingati kerja Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengingati Keajaiban yang kau lakukan dahulu. Aku juga akan merenung segala hasil kerjamu dan bercakap tentang perbuatanmu jalanmu ya allah dalam tempat sucimu siapakah tuhan yang sama besar dengan tuhan kita engkau allah yang melakukan keajaiban engkau telah mengesiharkan kekuatanmu di kalangan umatmu dengan tanganmu engkau telah menebus umatmu anak-anak yakub dan yusuf perairan telah melihatmu Ya Allah perairan melihatmu lalu berasa takut bagian lautan dalam juga gemetar awan mencurahkan air langit mengantar bunyi anak-anak panahmu memancar sabung menyambung suara gurumu dalam angin puting beliung api menerangi dunia bumi bergegar dan bergempa jalanmu di laut Lorongmu di perairan luas dan jejak langkamu tidak dikenali. Engkau memimpin umatmu seperti sekawan domba dengan tangan Musa dan Harun.